Григорчук поздоровив його як дорослого. Дай бо здоров'я і подав навіть руку. Матвій при цій нагоді заявив, що це його найстарший і що він уже у третю групу ходить. Ось по тижневі і наука розпочнеться. кепско буде, та прийдеться обходитись. От худоба, як його не знаю того. Ви маєте ще ту вигоду, що хоче я куди худобину вигнати, сказав Григорчук. Воно-то так, особливо з весни та восени. В літі так само не дуже. Ні-ні, тепер вже не дуже то, як бувало. Скрізь око дозорливе, і навіть на зрубах вже не так, як колись. На весні та восени у верболозах та болотах. Але оце на днях мало-мало не трапилось нещастя. Корова загрузла в болоті і ледве витягли. То-то-то, чув про це, чув, підбадьоривсь Григорчук оповідали наші лебецці. Ото-то, -от -от. ваші лебецці, і витягнути її допомогли мені дякувати їм. А коровисько, чимала, мала? Моє щастя, що можу хоч худобу плекати, а то б... Але що то воно за декілька літ буде? От питання. Подумайте тільки, що тут було ще недавно, ще першого року, як я сюди перебрався, при Старому Мельникові? Усе як глянути стависько, хто захоче, їдь, коси, бери, паси худобу, а піди тепер. Я сам хочу вже взяти у мельника в оренду на п'ять літ оті верболози на клинуколо калюжі. Думаю, викорчує чоловік, а п'ять літ сіно братиму. Оно то сіно там спочатку аби яке, сока, лепеха та очерет. Але по парі років, думаю, вибавиться, а для рогатої худобице, хо хо, -хо як піде в зимі. Василю, звернувся Матвій до Василя. Звернувся ніяково, мнучись. Принеси, но ну, там дещо. Василь, видно, зрозумів, а Матвій продовжує. Ото, знаєте, добро було зо старим мельником. Хоча чех, а все-таки порядна з нього була людина, не то, що теперішній. Цей... Борони Боже, щоб худоба на його лугче Стависько шлапнула. Не шлапай то. Ну, то й добре знаєте, порядок мусить бути. Пригадую собі, як прийшли до нас ті чехи. Боже, що то за бідачиська були, ні кола, ні двора, голі, як цигани, поприходили. Повірте, що отой дус на Борщівці, що сьогодні у фаєтонах їздить, а синів інженерами та докторами поробив, прийшов з устома карбованцями в кишені з Моравщини. Злабудав собі серед Бущинського лісу, там ліше тоді такий був, що господи, отож поставив собі серед лісу халабуду з круглячків, а тепер у нього фаєтони та двадцять тисяч золота в банку. От що то значить порядок. Тепер у нього 30 десятин землі. У самого старого, синам землі не треба. Але чи повірите, що платив він по 22 рублі за десятину? Я не вкипкую з вас. На Бущенщині була земля з лісом, сосни двома охватами не охопиш. По 12 карбованців, от як живу. І думайте, що хто з наших мужиків купив тоді хоч одну десятину, крім небіщика Хведора, Михалкового батька. Котрого син сьогодні господар? Ні один. Е, каже, нащо що воно мені, що я з тим лісом, свого ґрунту хватить, а діти виростуть, світ великий. От як розважали. І то не бий, і то не розложи такого драба, та не всип йому п'ятдесят таких, щоб до смерті чухався. А чехи ті в Сибір їхали, їх виписав цар, щоб культуру ввели. А на що їм та культура в Сибірі? коли ось тут така даровизна трапилась. Побачили і все забрали. Загарбали дочиста. Усі ті колонії – борщівка, озірко, гільце – все то на таких землях осіло, і сьогодні вони пани. Сьогодні вони палати будують, у фаєтонах їздять. А де я свою силу подів? Не у них? Не на них затратив, не для їх збагачення, а чи не міг мій батько також десятинок-двадцять мені припасти, як оце зробив Хведор? Міг би, та не хотів. Пив, шлявся по бабах, гуляв, матір окрадав і все до шинку відносив. Ось такий мужик, ось такий у нього порядок, толк.